بسم الله الرحمن الرحیم باب ایسان اتبیت شیل صلاح ایزا کان این امد صلاح رحمت دم و سیدو دم صلاح دم اللہ محمد حدیش رحمت و موزیر دیا ہو. آغا امو چیدم عزیز ملائیم دی. بازی امو ری ملائیمان بازی غیر ملائیمان پر اکیش روک دی. تولا حدیث پر اکی بدتیش دی. پر اکیش پاکش محسول دی. او محلق سپاک دی. او موکرات پر اکی دی, دی. غیر موکرات نہ دی. امائن مسلم صاحبا عتیش حدیث موافق دی. ان پیرایي بخاری صلی الله علیه دا سار تا دا په دندې دي کې ټولې خیر حاصل هاتې بابونه نو بابونه په دې کې اتقلستی مسائلې مهمه امور یې جائزہ په خلاص کې نکه استعمال دی یاده حواله پاکي د اوقح قحقرا اوږدم کې واصطभाषा پوترا پاتم کې مست صوب نہ هم لا سم جوړ سم تسبيح دا پو ریم کی رجی رجی د رجی تصفیق دنیساز پارا سوال رسان دو رسان دیل رسان سوال رسان پارا سوال رسان حیالا که یعبت دو دا یو مصالوه چه او جایزا امور منحی و منصوخا پا مانزر کی رکع کلام دیم کی سلام صلو رم کی بن جسم کی و لسم کی تفاقور پو صلاح کی ات دا امور حاجی کشویدی شد دا دماز جسم علیمون قانون موسانیت لسم بابا دکھره ری باب ما جو ری من سنید، باب و مائی جوهی من العمل صلات، اس پر دیکی منقصو آئیوشی آن، کم عمل جوهی، کم مکون جوهی، کم مکون جوهی، موستانی فقا تداغ باب ودتا، باب العمل صلات، فقا تداغ چه تفصیلی اقوال مختلف خلقو کردیوی اگداوی چه عملی کسیره بی چودا جایدنوی و عملی قلیلتی ریدنوی اگدا جایدنوی و عملی قلیلتی ریدنوی عملی کسیره میعیاد آخری چه موعتادن پیولاسی کی بلک پدو کی حسوک میعیاد آخری شاگم کے دریسره نقو حرکتیشي خاصو کې معیاد اخی چیرای د اعتبار دی چې مسلماني ګمان غیر مسلمان کیږي خو دې کې معادات او اعتبار دی یوسو خبره حدیث راغته به اعمال کثیر نه کوي شیاسه په دې د ترتیب تته وو کریشی کوم چې په امر نه پماځي کې نخري وڅاقي کې باور وش ناغته ییزلی حکم چې دین اکل نه وی دا ساغته ادمي یی یاته صلات ندیده صفت صلات کې رہی او جائز دے محسنی فرمدر سے باو او سری کے سلی دی، اخو جائز دے مطلوب دے، خوز امور از صلاة تنی دی، منخول خو در معذر خمناتی هم دیر اکا تصویحات شو دام جائز دی، باو ماجیود من تصویح و الحمد از او در او نوچه دیر نظام صاحب پکار دیر و شایدی جکم خودلی دیر چیر دا کس موچه دیر دا جیدی بایدی سنه لکرد مصنیتی پیوزی احادیث را جمکلی دیر و قال امیان باس یستعین الرجول فی صلاحه من جسلی دماشا آم ته چفه کي په مانځته مور و کوم مور نه تمانځته مور ها خپل عملي ویروس ته تفصيل سړي کړل دي وازا به صاحب نن ساتو شنه تر ها حبوي کې خود بیت و چتکلا دادا بیت حاکن کلی. آمیر ابنی عبدالله صدهی الکوثی لما شران تاجعین نری تیمام ابو حین فرسادان دا جا یو سدشو اگستان کیتاو فاش دا اوس دغه پیغام کما چې قید نه وو خلک شي نه وو چې ضرورت به تر راغلم هو ځدی ابي رزي الله تعالی عنه وقف على الافر قسم امر ييشو حق او امر بین موفیقی ابن ابي شيباتا سر موصلن نقل کړل دي مسلم هم نقل کړل وي ول علم علم به ودا د کف رفی سر مندي د مخد په سپتو صلات کې شول دیمیا با صلی الله <سؤال> تعالی اوږه بار بار تیر شوهه ترې مطلب باندې کې په دا غوډ کې دې سو خذ ابي ازن اليمنى جما خير وجهه دای تا او پلا اس باندې او آتا حکمه زده مو راغله کې هیڅ دی کړه کوجه نه رسول الله صلوات علیه وسلم کوره ها اتاکل لم يترا بعلى عهد من نزل الله عليه وسلم قالوا اعدوا ما اعده له لحاجته اتامن الرقات والعروات والراتل وكل الا عبيدنا قومنا بالستر ذكر كل باب ما هي من الكرائم والصالات كلام الصراط كي کوم کلام چې د دنیا د امور سره تعلق لري خو هغه احمدني په سهوني او جهلن دي مغلوب الحالې په ځان نشو اخوذ عذر د کله سراثي صحه لپاره ورني حدیث وګوري دلته شي کم ذکر دي او مسلم کې روایت ده امام يبن حکم ورانځي کړه ده احمدي وهره یو خاص د شوقو دلا جواب ورکړې اسماک الله فرمایي هم بیافسارهم خرکو تا قتل چدا څنګه نه ناشنا هندغه حقونه امامي شافعي او احمد احمد الله <سؤال> هو کوم اصلاح وصلاح د پاره كلام نو دا ځای دې هغه دې پاره د دې دستا د باور صحه په ما ځای کې باب صحه په ما جاء في صحه التاس هغه خبره کړې او رسول الله صلى الله عليه وسلم مون تاس خبره کړې خیر بار خبره کړې دا هم سنت په مستقيم باندې د یادولو کړې باندی په دې معنی ودا کړې په ماین ها من القرائت الصلات په دې بابو دا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر حدیث کی طرح نبی اسلام و فی الصلاۃ منہ جواب رکھو فلما رجعنا میں من انیہ شی سننا علی فی لم يرد علینا وقال ان الصلاه لا شغل ما دے کہ خودی مشغلی یا خود کاروباری بین دفع حدیث بخاری بین ها حم نرانش این لسن باب احفر باب اللہ عبدالسلام شوشلات این لسن واخی شوهان فلک کی علت وو ده هره تر شانم شما صلی الله علیه و سلم ان خپ ده وکما سوال وک آ دین او تمام او رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زکه جواب سلام نه ورکړا او بدل تمغي دي چې نه فصلاتي صولا دیتهم مسلا ده سلام وای یو خور خدای دې چې سلام اې دي شي او جواب سلام مخنه وو پر قولي شي ميدان لا نه نم دي ان الله والسلام ڈابوحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانا قدر جائے بیدن و نقل دیر حسن برسید سیدین المسیم ڈیم کول دارے سے جواب کو دے شیئر ڈیم احمد حبیصور امدخشن چوئی ڈیم امام ابوحنی فویق و تلفظہ پیشارات و جواب نسی کو لے گرہ تصووز راند اعطاو سبحان سوری ابراہیم نخریہ بزرہ بلحالیہ امام محمد وی بعد الفراغ بجواب ہو امام عوی سکھ سے سلام چشوه شوی مصنون نہ دے شوه پا مانده کی پا سلام کا ہو جواب سلام نشته دے څه نه پیرا ماونه ولکوي په اشاره باندې به هم جواب نو ور کوي او په نه او د دا حبشین چراغیزه پا پیننم صنع هیری که دا دوار نده مکی دوار ده او محر و پشروع مشرکان مسلمانان شدو دکر سیده کدو و پدیدی افرایت و ملات و الارضا دا غلطا مشوره و او قدر مدنیش هم که دیشی علي خير هذا حتى نذر الحافظ على الصلاه والصلاه المست وقوم لله قائمتين امرنا بالسجود ذاك مثل مثل ذاك شعر في حديث راجع قوي ما خبرهم بدي ما کی پرماجی کے سلام میں دے پکارا پوچھ جوے سلام نے دے ولی فصالت کے شغل ہے چې شغل لے هغه شغل دی چې هغه اهم دی او مانیش تا غره به فقط ازر به مهم شی جواب سلام کې یو بشاره کې یو بنټ خماني کې دا کم چې اهم دی غفو کی حارجی معنی د قنوت هو قوم لله هي خانتين او تعين د صلات اوستا دا محکته شریه په یو سغات است مصفا غاندی او د قنوت معنی محکته شریفه او بحث د قنوت کې د دې اوجنې دې نشمات کوی واخکم مجبودی دا سكون سكون تل رضی ده نقل حرکت مفقامته کې څه تړلی شي بابو مری بابو تسیخ ننشاه نساحه ما غدی مخکنی بای په چراغه د خپلې بي بي په 찾아 van bag oczywiście He is allowed in the living and resting for all ...taking over authority,half to an office tea bath, everything, tea s aspiration وقال ثم نوى ايتمنى قالوا صلى الله عليه وبارك انك عند منزله وقال عن نشوف فاقامه بلال في الصلاه تقدم مع الجن مكبرا لهذا وله رسول الله ثم نوى هو التفكير هو التفكير قال وكان هذا بداية في لغمه وجيش ثم انت فتاي دا بکر دی او موتر جملہ ہوں ظاہر ہوئے اور استبی مصنئ بابادہ کو بابات تشیخ الانسان متقارب مقلید میرے او بابا نو بلکہ یوں دی تذہات این شو بے پدے واقعہ پدے مسریدی او دا, دا حدیث مشتویله شویله چې رسول الله صلی الله علیه و سلم نے خو دې حدیث کې یو مصدره عمره راځي او کوي چې دې احمدي او لاس او چټ کړ او بیره راست شو خو دې هم ځان کې کوي صداکار دا پوکٹریخ رضی الله تعالی او علی اطلاق تقریر پیغمبر نه وکړي قال وعلى ذلک لا کوئی تقریب کرے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنہ تقوس نہ کرے وہ دے کله چې رسول الله صلام بدنہ تقوس کو عادی وجدی کپران رسول اللہ صلام سکوت کو دته لیکي تقریب په یاته خاصه باندې د تور حاضرې څخه د چادرنکی کم کاچی اگر که تو وکړې سي تا کې وکړې سي هغه على الاطلاق تقريض نيږيږي په حاجته بيته ځلانه او ته پره تصفيه مشوي چې را په مقام دي اذن کړي او کنا دا په مقام ده زير توبېخ کړي دي دا په موقام دې اذن کې نو د زنانو د پاره تاکیر د دیوژن او اولاد یې چې صوت دا ممنوع دی را په صوت نو کوڅو کې کاواز کی ښه زه د دیوژن جواز او کوم موخه زم کی شي نو به خديده تنديده لکه ست درانه و تیر کا کوي تاسو کولی ياله استاد پارا د دې السلام علیک و رحمة الله و برکاته السلام علیک و کتاب او کلام مونږ شو خو دا چا ذکر وشي او دا کلام مونږ د کتاب نهي هغه ذکر وشي راښکړي من سما قوما او صلی و سلم خو دا کلام الناس نه وي څنګه لا غېد موه اجي ها ذکا لا غېد موه ولا يعلم هغه ته پد فاگام آجرا تابیر دے وو سنکیجی. موسیٰ نے فالی رحمت اندقا اقید دادم. شاید سلام علیکا ایوہاً نیبی و رحمت اللہ ازاکاتو ہوئا. دی کے ختابنے پیغمبر کدی نپوینے کو ویل آیا اعزمان. خلق و ضرگا ولی رے، او ویل آیا پیغمبر تری سوا گفوینے سبیک پرمای او خبرکه یغه ویا نورای وره ها ما څنګه د حیات لنجه کې مال خې دې تصویره څنګه به خپل پریمان تاسو نه وسه دینه تاسو من کې تاسو نیمه ما څنګه وې یا الله ز ما یتوبه یوبه فغرا چا ته ندیه هاغه پیته شفاقي اهميت مانيت خدابا ده بعد دره هر زمانه سترګو وروښو میحال کو چې هیڅ کله زغ پر سترګو پټل دي نه یمات کیونه پاک امه په تل تک سترګو مدد تبنو په دې کې پروته په نه ده نن ورځ خپل له اصل سوته پوهه پرشانه لاسه توړیږي راه مړه چې مې مونږ سره په منو خارو واته ما جسا لستر سترګو په شوب دي ته مرګري ته دره می خرم پوما غره بری کې دې توه خنا چرغان او سليمان وي چې ورته دې ته امام د افغانې مرجم استرګه نه مندي لري کار او ځکه تاسو خلک یې عوامات یې تاسو خلک یې حدا چرغان دې موږ به طالبان را وتاويږي تر خپل استرګه ورته تاسو وخرې سرګه میرا دې میرا او سره دې خوشاله فته په واره المعوذ عليه شروعو پینځه خبرہ کے قیقید ملحوظ ہاتے ہیں. دائمہیں بخاری دے. خوالہ یعنی دے. آگا حاجر ناجر نہ لیں. آگا خطاب نہ مالی ملحوظ ہاتے کو تجاہیدان و سمسار دے. و او اننا كفرنا بالله و اننا رسول الله صلى الله عليه رسول هدم مقي رسول الله صلى اللهم <تصفيق> بس د مور خيري حق دي دي گناو خدا حق دا دیو تلفظي تمرين اوتو ورا صاحب قرار پسابسد جول طوپ دے دیتو ماتی وادا با پجرے هاں یابا ابو سیکا کیا من ابو کدا دا دا قرم ایک بورگیا دا قرم اصلاح دا قرم اصلاح دا قرم شوید محسط دم محط دا سید ما ځکه کو پیغمبر چاته ونه او نو مون ماتې یو یا وته کوي ما چرې مور کلا سو کوي او مونږه ماتې دغه قول لا دې خبره ماتې کم کسان چوي مونږه ماتې هغه لپاره دادري نه درې مون ماته کړو څومره تکلیف شو څوک چوي چې مونږه ماتې هغه د پاره دادري نه څنګه دادري نه خوجرای <سؤال> سره نوغه نو ورکه وناټکه ده نو علي تراپی خوري رسول الله <سؤال> ده رحمد الله عليه وخاص علی نو ورکه نو ګیا کېده خدای دې خاصې ټوب میټي جام چې ورکه الله جل شان و سکه وياکم تبہ تو نو زیه لیکینې منډه او ایصافې داران 29 دی زه راکړه دې نو ښمو یا بزیخه ابو جنودت مستطاو او کلا ریغا جراغا حیران دریان و درشده او